Rómerja brefið, sjöndi kafli Þið vitið sískinn, ég tala hér við menn sem þekkja lögmálið. Að lögmálið ræður ekki yfir manni lengur en hann lifir. Þannig er gift kona bundin manni sínum að lögum meðan hann lifir. En degi maðurinn er hún leist undan því lögmáli sem bindur hann á honum. Hún er því talin hórkona ef hún verður annars manns að manni sínum lifandi. En degi maður hennar er hún laus undan því lögmáli og telst ekki hórkona þótt hún verði annars manns. Eins erum ykkur bræður mínir og systur. Þið hafið dáið með Kristi og um leið fengið laust undan lögmálinu og hafið gefist öðrum honum sem var upp vakin frá döðum svo að við mættum bera guði ávokst. Þegar við lútum okkar spilta eðli voru sindugar ástríður vaktar af lögmálunu virkar í limum okkar svo að við bárum döðanum ávokst. En nú erum við leist undan lögmálunu og dáinn frá því sem áður hjælt okkur í fjötrum og getum því þjónað með nýju lífi andans en ekki með fylgd við fornan lagabókstaf. Hvað er þá meira að segja? Er lögmálið sind? Fjarri fer því. Sannleikurinn er sá að án lögmálsins hefði ekki vitað hvað sind er. Ég hefði ekki vitað um gyrndina, hefði lögmálið ekki sagt Þú skalt ekki girnast, En sindin neytti færis með bóðorðinu og vakti með mér alls kynns gerind. Ánlóðmáls er sindin döið. Ég lifði einu sinni ánlóðmáls. En þegar bóðorðið kom, lifnaði sindin en ég dó. Bóðorðið sem átti að verða til lífs, reyndist vera mér til döiða. Því að sindin fekk færi með bóðorðinu. Tældi mig og deytti með því. Lögmálið er vissulega heilagt, bóðorðið heilagt, réttlátt og gott. Varð þá hið góða mér til dauða? Fjarri þar því. Nei, það var syndin. Til þess að hún yrði ber að því að vera sind, olli hún mér dauða með því sem gott er. Þannig skildi bóðorðið sína hver skelfileg er. Vitað er að lóðmálið er andlegt en ég er jarðnest hold í greipum sindarinnar. Ég skil ekki hvað ég aðhefst. Það sem ég vil, geri ég ekki. Hitt sem ég hata, það geri ég. Fyrst ég geri það sem ég vil ekki, er ég samþykkur lóðmálinu að það sé gott. En þá er það ekki framar ég sjálfur sem gerði þetta heldur sindin sem í mér býr ég veit að ekki býr neitt gott í mér það er í spildu eðli mínu að vilja veitist mér öðvelt en mig skortir alla getu til góðs heið góða sem ég vil ger ég ekki en heið vonda sem ég vil ekki það ger ég en ef ég geri það sem ég vil ekki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 En ég sé annað lögmál í leymum mínum og það stríðir gegn lögmáli hugarmíns. Hertekur mig undir lögmál syndarinnar í leymum mínum. Ég aumur maður. Hver frelsar mig frá þessum döðans líkama? Guði sé lof að Jésús Kristur drottin vor frelsar. En sem sagt, sjálfur þjóna ég lómáli guðs með huga mínum en lómáli sindarinnar með ytri gjörðum.